Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, pane. Ježíš řekl: Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům. Zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám, učitelé zákona a farizeové pokrytci, stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním jejich krve. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Dovržte tedy míru svých předků. Slyšeli jsme slovo Boží. A to svaté ať smí naše provinění. jsem říkal, že nebudu kázat, protože byla novéna, ale ono to Ježíšovo běda vám, opravdu jsou to důrazná slova mířená hlavně k těm, kteří si tak nějak staví takové ty vzdušné zámky a hlavně si staví e, základy na sobě a na tom, co je jejich. Na takové té vnějškové parádě, aby vypadali před lidmi hezcí, e, učí jinak, než sami žijí, to Ježíš dobře kritizuje. Co z toho všeho prostě platí pro nás, tak možná někdy je taky třeba, abychom si všimli toho božího varovného prstu, to hlavně, když si zakládáme na vlastní spravedlnosti a tak je třeba, abychom stále zkoumali ty svoje skutky, celý svůj život, všechno to naše směřování před tváří Boží, nikoli před zrcadlem, kde vidíme tvář vlastní, protože se pak zahledíme do sebe příliš a to Boží nám jaksi uniká. Pamatujme na to, že je každému dokráčí po božích cestách a ty boží cesty bývají úzké, někdy trnité. Víme, že do božího království je ta cesta trnitá a úzká. Tak si nevybírejme cestu životem, která vede příliš jednoduše, protože na tom zjednodušování nic nevyděláme. Co je tedy pro nás důležité dnes, abychom si pamatovali? že my se nechceme podobat nějakým obíleným hrobům, že my nechceme spolu s těmi farizeji tak nějak žít jinak, než to, co se má, anebo než to, co sami bychom rádi viděli u druhých a hlavně, že blaze každému, kdo po té boží cestě kráčí. Přejme tu boží cestu druhým, aby ji našli a my se jí také držme.